Fins el dilluns, vinent. O sigui, no tindrem contacte. Vale. Bé, benvinguts al programa Aires de Cultura, com sempre. Avui me'n vaig, me vaig a un lloc lluny. Lluny tampoc tan lluny, eh? Perquè si mirem la, la bola del món... Lluny és just a l'altra banda, en canvi no me'n vaig ben bé a l'altra banda. Em vaig a un lloc que és a la ciutat de Petra Petra és una de les ciutats per entendre'ns, Jordània eh? o sigui que sí que estem localitzats Jordània, a veure Jordània, Jordània, Jordània perdoni, Petra perquè Petra està dins de Jordània Petra, vull parlar de la ciutat de Petra els que hi han estat ho saben, que no explico res que no sigui veritat i els que no hi han estat mai doncs si un dia triem per anar a un lloc és un lloc diferent de tots a veure, primer de tot, se'n diu a la ciutat? Se li diu a la ciutat. En aquesta ciutat molts no diuen Petra, diuen és la ciutat perduda o la ciutat amagada. Això és el que es diu. O sí, sigui, si no dius el nom de Petra, dius la ciutat perduda o la ciutat amagada. Per què? Perquè hi han tempestes de sorra molt gran, molt grans. Janim inundacions de 30 anys. I degut a les grans tempestes que hi han hagut durant anys i anys i anys i anys i anys precedents. Resulta que molts dels edificis que hi havien allà van quedar, pues, amb una paraula, no es veien, han desaparegut. Per què? A veure, sí, estic parlant de segles sorra sorra sorra sorra i després de cop i volta hi ha hagut una inundació bueno, si tot això fa una pasteta ha tapat altres coses per tant molts edificis van quedar enterrats van quedar enterrats estic parlant de segles segles segles, eh? és que són molts segles estic parlant de segles abans de Crist Imaginen-se, imaginen-se si estic parlant de segles. Bé, la ciutat aquesta de pedra, aquesta ciutat, la ciutat perduda, que se'n diu, o la ciutat amagada, no la van fer, o sigui, no la van construir amb, amb pedra. O sigui, eh, que normalment, quan es construeix alguna cosa, es busca la pedra i amb la pedra es construeix. Però allà va ser construïda, excavada la pedra. La pedra, excavada i esculpida a la roca. O sí, sigui, no agafo pedres per posar-la una sobre l'altra. Busco pedra, que ja estigui pedra, com una roca, una roca, una muntanya de roca, m'és igual, i la vaig picant, imaginant-se que no tenien cap tipus d'eina per picar, ho feien amb la seva manera d'aquella època com podien vale? i construïen o sigui, per exemple la trenco, la pedra, la forado això s'hi sí, van, encara en veuran alguns postos que és algo impressionant entres en uns postos enormes enormes i han sigut buidats de la muntanya per entendre, i de hi ha columnes i després, puj... que és algo cosa impressionant vale. llavors amb una paraula és construït a la pedra en la forada li donen formes i l'excaven és normal si, si la foraden és que l'excaven i després l'esculpeixen o sigui li donen forma a la roca. A veure, només diré que la ciutat de Petra he dit que és la ciutat perduda o la ciutat amagada vale. Després té un altre nom: la joia de Jordània. Jordània és el país i la Petra és aquesta ciutat, la joia de Jordània. O sí, sigui, és algo increïble, però increïble. És algo increïble. Ftsinse que no s'han descobert els edificis enterrats, és que no se'ls troben. És que és com de, és desert per entendre'ns. Les sorres de desert. llavors què passa? Doncs que hi ha edificis que potser el dia menos pensat voldran fer-hi alguna cosa i sortirà un edifici de la Terra. Per què? Doncs pues perquè la Terra ho ha anat tapant tot. Fins-hi que ara quan s'hi va, va, que ens quedem meravellats al veure perquè quan ho veiem ens quedem meravellats, només arribem a conèixer un 20% del que va ser. Perquè durant molts anys va estar abandonat i s'anaven cobrint, s'anaven cobrint, s'anaven cobrint. Han quedat com unes formes, però no se sé sap si hi ha alguna cosa sota ni si no hi és perquè... A veure, quan el vent és molt fort, les tempestes de sorra, a vegades, per exemple, a veure, estàs en un postoplar completament i millor ve una tempesta d'aquesta i t'ha fet unes dunes impressionants. Però si això és segles i segles el paisatge va canviant constantment i resulta que no saps on pot haver-hi una cosa enterrada o no hi és, a menys que estiguis treballant-hi. Per tant, és el que passa allà. Vale. Se n'hi diu la ciutat perduda perquè abans, el segle setè abans de Crist, fit sense bé. Resulta que hi havien uns altres, o sigui, ara hi ha uns, uns, uns, uns, uns, uns, uns, uns, uns persones que són, diguéssim, de del país, tal com he dit Jordània vale. però a veure, amb tants segles hi ha hagut quantitat de gent ara no hi a parlar tots els que hi ha hagut perquè n'hi ha hagut molts, però si no no faríem remés. més vale. aleshores, en aquell moment ben bé no se sap encara per què va ser si era per, per, l, per les tempestes de sort no se sap exactament, però va ser abandonada en aquell moment, el segle VII vale. i després, molts segles més tard, però molts segles més tard, molts i molts, resulta que persones occidentals, o sigui, del món que estem, més o menys, per entendre'ns, o sigui, a veure què va passar, què van fer, van descobrir. O sigui, amb una paraula, van arribar allà i sense, sense donar-se en compte, que és el que dic perquè la sorra tapa el que sigui, es van donar compte que en un puesto que era com un tros, per entendre'ns, de lloc més o menys una mica pla, però que al costat mateix hi havien unes dunes molt grans, així ens entendrem, bé, van voler excavar una mica i a lescavar es van trobar, per entendre'ns, van descobrir uns llocs buits, que era el que he jo, de la roca buida, i era un temple per entendre'ns, perquè ja és com temples. És, és, és, havien sigut temples, segur. L'esplanada al mig, les parets que són de la pedra, la roca, tot, el sostre altíssim. I van descobrir, va ser el, o sigui, el descobrir una cosa que ja ni sabia ningú en tots aquests segles que hi havia. A més a més de ser la ciutat perduda, també li diuen la ciutat amagada, per el que jo he dit, perduda, perquè es va perdre, ningú s'en va enterar que existia. Oculta o amagada, per què? Perquè les tempestes de sorra i les inundacions. Sí, per enterrar tots els edificis. I per lo qual només tenim el 20% de la ciutat excavada en roca. Que és la ciutat de pedra. Vale. Aleshores. A veure. La seva època es veu que per l... Veure, les investigacions que han fet i va arribar a viure molta gent com que verdament consideren que era molta gent també diuen que Petra era una ciutat funerària per què? perquè els postos aquests que s'han trobat aquests, postos, aquests llocs que s'han trobat que són tan grans o sigui, sembla que quan ells hi van viure quan la gent que hi vivia que la gent qui vivia, que aquests llocs... això és el que es diu, és el que es, es pensa després d'estudiar les persones que són les que sempre quan es troba una cosa estudien sobre el lloc. doncs que era una ciutat funerària. Per què? També han trobat tombes i bé, resulta que també, s'ha arribat a pensar que la gent que hi vivia a prop o que vivia, que després va desaparèixer aquesta gent, que tampoc se sap el per què, van desaparèixer, diuen que vivien al costat d'aquesta ciutat, de Petra. Petra vol dir piedra, o sigui, per tant, pedra, vale? tot és pedra. Aquesta ciutat era la ciutat funerària, perquè, segons diuen, els que vivien al costat d'aquesta ciutat, ells deien que era la ciutat pel dia de demà. Pel dia de demà, què volen dir? Que el dia de demà els morts s'aixecarien i seria pues, la unió de, tot els, de tota la gent. Això és el que diuen ara. És el que diuen. Un moment, encara estan estudiant coses. Segurament que encara en descobriran més. Però, de moment, la idea és aquesta. Qu era una ciutat que hi havia una part que hi havia la gent i en una altra que era la ciutat funerària. Per què? Perquè està plena de tombes. El que passa que moltes d'elles, o sigui, encara estan enterrades. És com un gran cementiri amb tombes, però molt senzilles. Sí, lo sigui, que és enorme és el lloc que construïen pels morts, per entendre'ns. La tomba doncs, són senzilles. O sigui, l'honor és el lloc on estaven. Aleshores, també diuen, també diuen que una part d'aquesta... Però no ara. No ara. També es diu que va ser una part d'aquesta ciutat, perquè una part és la... Petra és la part funerària, una altra part al voltant d'aquí que no és de pedra, sinó la part de, del desert, per entendre'ns, dic desert perquè és sorra, aleshores que hi havia una ciutat comercial. I clar, com que era una ciutat comercial, es va convertir molt important Petra per enterrar-se i la ciutat comercial perquè estava entre, per entendre'ns, Aràbia, i el Mediterrani vale. a més a més hi havia una cosa molt curiosa que va ser abandonada sí que sabem si és per una forma tant. no ho sabem no se sap encara totes aquestes coses mica en mica ja ha sabent perquè cada dia se saben coses a més a vegades se saben coses i es contradiuen els que ho descobreixen i fins que no troben exactament el punt per explicar-ho pues doncs no ho sabem aleshores com que he dit que hi havia moltes roques hi havia roques la prova està que he dit que hi ha tots aquests forats que estan molt ben posats i perfecte doncs quan plovia o hi havia inundacions resulta que l'aigua era potable si era des de dalt fins que anava baixant quasi, doncs ja estava perfecta. aleshores com que és roca, la roca, el mur, els murs, no s'han mogut. Que s'han cobert amb, amb sorra i amb aigua, això és una altra cosa, però... Els que s'han descobert s'ha pogut comprovar que són pedra, roca, roca, roca. Que no està enganxada, és roca pura. Claro, si en allà hi queia aigua, tenien aigua per menjar, aigua per veure, aigua. Sí? Per tant, per la gent era un lloc molt important perquè, a més, les caravanes que venien d'altres llocs i anaven d'Aràbia al Mediterrani i del Mediterrani Aràbia, què? Què feien? S'aturaven sempre a Petra, perquè es diu Petri, Petra, a Petra, i llavors què feien? Descansaven perquè trobaven aigua. A veure, tota aquella zona és molt difícil trobar-hi aigua. Doncs, amb una paraula, a Petra, era com un oasi perfecte per descansar i per trobar-hi aigua. El problema està que a vegades estàs en deserts i no trobes aigua. Cada vegada que he anat de trekking en llocs d'aquests de desert, com no portis els xerpes que et portin l'aigua o portis tu aigua, no en trobes. A menys que sàpigues que hi ha un oasi, és normal. Doncs, per tant, és així. A Petre era com un oaci perfecte per descansar i per agafar aigua. Aleshores, A més a més, en aquest moment s'han trobat edificis orientats astronòmicament. O sigui que sabem que en aquelles èpoques, o sigui, ara aviat es descobreix tot, no? per on surt el sol, per on surt el... però aquella gent sempre... Anaven, bueno, ho sabem això, ho sabem per, per, per Mèxic o per, per, per totes les coses que s'han trobat del món per em, piràmides piràmides d'Egipte, per piràmides de Mèxic per piràmides de... ho sabem aleshores estaven orientats, o sigui que eren intel·ligents molt intel·ligents el que ho feien, orientats astronòmicament hi ha un lloc hi ha un lloc d'aquests que s'ha descobert que se n'hi diu, diu el monestir Ara no es pensi trobar coses a dins, eh? és, és buit completament, però es veu tot. A més, la portalada, dic la portalada, no hi ha portes, però l'entrada està treballada sobre la roca, és una impressionant. Pues, hi ha un lloc que se'n diu el monestir, que durant l'hivern, ara, després de que s'ha descobert, eh, que res, fa poc, molt poc que s'ha descobert fa un segle es va descobrir, fa un segle més o menys, aquest monestir, que en diuen el monestir, no sé si sabem si el monestir no era, però que durant l'hivern rep llum que il·lumina directament el lloc on es deia que és l'altar major. L'altar major, moment, no és de religió com nosaltres, era per sacrificis. O sigui, no pensem ara a la nostra missa, no no no, no, no, no o sigui, era per això n'hi diuen el monestig perquè la llum il·lumina només un dia o dos dies a l'any el, el lloc on deien que era l'altar major que era el lloc que de, se'n deia l'altar major dels sacrificis i es troba es troba en el cim d'una muntanya que ja he dit que hi ha roca pues la roca pues està dalt van descobrir també per casualitat, veien una punta així, pensaven que era res, una roca normal, i quan van començar a esbrinar-esbrinar, va sortir pues doncs, l'entrada, va sortir tot, vale. Aleshores, encara encara hi ha vàries, no moltes, escultures també tallades s'han trobat en pedra que estan més o menys en bon estat, dic més o menys, perquè estem parlant de tans, de tants i tants segles per favor, estem parlant de les troballes d'abans de, de, de el setè segle abans de Jesucrist o sigui de, és que, bueno és, és una quantitat d'anys i anys i anys I, però això què vol dir? que, a veure són edificis, a mesura que es van trobant edificis, aquests edificis estan orientats astronòmicament per tant, eren sumament intel·ligents al construir-los, van tenir molt de compte amb... Nosaltres tenim, que tampoc en parlem, però bé, bueno, quan parlem de coses del cel i tot això, diem que si hi ha un equinocis, que si hi un solstici. Doncs pues, ells ho tenien clar, perquè si no, com podien fer alguna que hi entrés la claror o el sol per un lloc per l'altre? És que és una cosa impressionant. Des de, o sigui, quan un hi va, l'entrada ja de pedra és impressionant. L entrada de petre és impressionant. Entres per unes roques eh, enormes, si o sigui, vens d'un desert, per entendre'ns, o trobes en un desert, i entres per unes parets que són, són bastant estretes. O sigui, l'entrada és estreta, i una vegada arribes a dins i ja tens tot, el, tot, tot, tot petre, no? Però l'entrada és ben bé de dir «Ostres, entro en un lloc que té una història única, no? Però aquesta entrada és perquè quan hi havia inundacions també sortia l'aigua. O sigui, per tot arreu i sortia l'aigua. Llavors, aquesta entrada, per això, té les muntanyes netes. Perquè quan hi havien molta quantitat d'aigua, clar, l'anar-se amb l'aigua deixava les parets netes i aquesta entrada és la que és neta. Però dins, perquè és molt gran, et pots trobar, doncs, pues, de tot, però que no saben si hi ha més edificis. Segur que n'hi tenen que haver-hi molts, però, clar, tot això són diners, perquè és feina de treure-hi, més posar a treure-hi i tal. Bé, bueno, ja van descobrint coses, però és molt interessant per anar-hi, molt. Per tant, quan tinc... A ah, i a més per arribar-hi, segons d'un vinguin, segons d'un vinguin, doncs pues, aniran amb camell, segons d'un vinguin, perquè, clar, tot és sorra, Eh? si ja sé que amb sorra també s'hi pot anar però vull dir que lo típic d'allà és el camell normalment res més, per avui sense ha acabat el temps uh, gràcies per estar amb tots nosaltres, amics i amigues des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no per falta mai i dir-los que divendres no n'hi haurà perquè és un dia de festa per tots per tant, bon cap de setmana i fins al dilluns